Nu Mărturititor și acelul împreună cu dâns și la pămânii să vârșim. Ale celor într-un simț pânătelui nostru am văzut de ori patrian, cum din și tuturor simților. Să ne împuiască, să ne împuiască pe noi ca un și de Dalinului au văzut Dumină Mare, ascuns prorocul. Iubiți credincioși, aceste taine atâta de frumoase și pentru omul care nu vrea, îi sunt ascunse, dar pentru cel care vrea cu adevărat, aceste taine ei sunt ca o lumină, ei sunt ca tot ce este mai bun, mai plăcut și mai odihnitor pentru sufletul lui. Sfânta Scriptură care a fost și va rămâne în veac, mama tuturor cărților, având în vedere că este numai de la Dumnezeu lăsată omului pe înțelesul Lui, pe măsura înțelegerii și a puterii Lui, în ea ne descoperim pe noi înșine ca individ și descoperim o istorie întreagă în ce este omul. Dar oamenii vin din ce în ce mai gravnici, din ce în ce mai lapii, din ce în ce mai statornici în așezăminte, n-au cum să vadă ce este frumos. Și acest lucru îl vedem în viața noastră cotidiană, că din niște lucruri mărunte se găsesc niște sentimente, niște dulcețuri incomensurabile, dar dacă nu le cauți, rămân ca și cum n-ar fi fost. A spus prorocul, clasul celui ce strigă în pustie sau în alt context, Primit pe Încerul meu înaintea feței tale, care va găti calea înaintea ta. Pământul Zabulonului și Pământul Neptalimului, Galileea Neamurilor, aceștia vor avea lumină mare. Cine era glasul cel ce strigă în pustie? Nu era în de om, ci îl arată ca fiind un om, dar prin faptele lui, Analizând această frază, fără numai că-l pe un om undeva, grăind într-un pustiu, acel glas nu se referă la a spune în sau la a sau în a vorbi, ci cele ce strigă în pustie, într-un fel este cuvântul a vorbi și altfel a striga. De ce spune pustie și nu spune mulțime, în oraș? Acel clas era numai vorba unui om care avea să spună numai anumite lucruri despre cineva și cu un anumit scop. Nu era o a oricăruia glasul, nu spune glasurile, glasul, fără numai că acela era sfântul Ioan Botezător care avea să se descopere și această taină prin nașterea Lui, dar mai ales când a ieșit la propovăduire. Nimeni nu strigă într-un pustiu, doar dacă este debil mental, fără numai că pustiul găsim într-o altă înțelegere, în pustiul minții omului. Că mintea Omului poate să fie un câmp împodobit și roditor sau poate să fie un pustiu după ceea ce se cere de la el. Având în vedere că această prorocie este cursă de la Dumnezeu, fără numai că se referă la ceea ce cerea Dumnezeu de la om. Mintea curată, roditoare spre cele frumoase, împietoare spre deamnă și nu spre cele păcătoase, frumocenoase. Fără numai ca acel glas trebuia să fie un om aparte, trebuia să fie ceea ce nu a mai văzut pământul. În el trebuia să se întrituiască multe lucruri și daruri, încât ca acel glas să fie cuștător de cuvânt la ce a zis cerul și pământul. Acel postil nu era altceva decât mintea iudeilor, că numai acolo a propovăduit. Pentru acest motiv s-a dus și a crescut în pustiul Iordanului și la propriu, deci, a dat să-și ducă viața, iar l-a figurat cuvântului în pustiul minții iuteilor. Dar ne vedem pe noi cât de pustie este mintea de fapte bune. Oamenii la timpul acesta, aproape că sunt pustii și de bunele moravuri cu care se pot îmbrăca frumos stilat, că haina, după cum am spus, care o poți, nu este haina ce te acopere, este haina ta care o naști din tine, cuvântul tău, lucrul tău, starea ta printre semenii tăi. Deci acest pustil stăpânea pe iutei timpul acelia, și aceștia contemporani nu sunt mai presus decât aceea, ci mai prejos poate decât aceea. Zavulon se tâlcuiește în ebraică. Să nu credeți că știu ebraică. vânare de noapte iar din Lărcine, Aceștia erau doi din cei 12 fii al lui Iacob, doi patriarci, care au primit pământul cu funii de, împăr de împărțire, cum a spus prorocul David de către Iisus navii trându acest pământ. Și acesta se numea acum pe timpul mântuitorului calidei neamurilor. Galilee se tăcuiește prăvărit, de decăzut, mocirlos și ca să înțelegem cum ar fi și în cer scuze de oamenii care mai sunt cu mintea întreagă și locuiesc prin Rahova, în cartier, în să sau știu cum mai cheamă sau prin Giurești, nu sunt mai și cu mati. Cam așa era Galileea, decăzută, într-o promiscuitate totală. Nu s-a rușinat Mântuitorul să meargă în părțile acelea. A lăsat căpul Nazaretul și a mers în părțile Capernaumului și acolo de cine fiind aceste două pământuri, Savulonul și Neptalinul? Acolo dat să meargă Mântuitorul și să propovăduiască, adică avea să radieze acea lumină. De ce în Zavulon și Neptalin pentru prima dată? Ca să arate Mântuitorul că a venit la Neamuri. A venit vremea când va șterge lacrima și va aduce bucuria, dar nu înainte de a opri păcatul la nivel de minte și apoi să le strălucească acea lumină, să înțeleagă că există alternativă în viața omului. Iubiți credincioși, se pregătește Domnul de botez de acum. L-am văzut la opt zile dus de scumpa lui mamă, Fecioara Maria, după legea mozaică în templu unde a să fie tăiat împrejur și punându i numele de către îngeri fiind pus încă din Sfânta Scriptură găsind acest lucru, Numele de Iisus care se totuiește Mântuitor, cu doi de ei. toate cărțile care le veți găsi de învățătură cu singurii, acelea sunt în exclusivitate sectante și mai ales jehoviste, cea mai scurcată sectă ariană care nu crede în Dumnezeirea lui Hristos. Avem și noi pe aici un templu de noi. Dragi credincioși, atunci împlinește Domnul Iudeu fiind, din seminția lui Iuda, din genealogia lui David, venind sub legea mozaică, el însuși fiindătător de lege, avea să împlinească și el legea. Avea acum, prin tăierea prejur, care era o preînchipuire a botezului dat de către Dumnezeu lui Avram, să împrinească ceea ce, ce s-a zis de către prorocul, cel ce seamănă cu lacrin cu bucurie, va secera. Acum, în primăvara vieții lui, la opt zile, avea să sufere durere, tăiați fiind împreșurte către prorocul, Zaharia, de către Arhereul, timpul acelui an. Acum avea să se vestască în primirea tuturor prorociilor, ne punem întrebarea de ce am mijlocit Dumnezeu pentru acest scump și mult așteptat prunc, cum nu s-a mai născut pe pământ nici până atunci, nici de atunci am face sau cât ține pământul, de ce a fost de către Tatăl Ceresc dat să sufere durerea, ca să închidă gura tuturor ereticilor și mai ales cum au răsărit, armenii, monopiziții, care spun că Domnul Hristos a fost doar o fantomă, n-a avut trup. Iată-l pe Domnul Hristos, venind pe pământ, trup desăvârșit, nou Adam, fără de păcat. Dacă în legea veche se ștergea cumva păcatul, strămoșesc prin tăierea împrejur parte bărbătească. De-acuma, acest botez a dat să fie predat de către Domnul în contextul frumos și mult așteptat de omenire, milă, și nu jertră. Pământul Zahul Omului și pământul Neftalinului, care trăia într-un întuneric, nu mai știa de nimic frumos, totul era o morcirlă, o deșănțare, o viață de o nerușinare cumplită, am putea să spunem o Sodomă și o Sodom. Iată că avea să i se strălucească lumină, lumina Cuvântului lui Hristos, stătătorul Sfintelor Evangheliei, în care stătorul raza cu care spărgând întunericul lumina mintea și se dădea alternativa frumoasă de care nu avea parte. O simțea omul că există încă o viață, dar nu putea să pătrunde până la el, până la acel soare, până la acea rază, ca să se împie spre o nouă viață. Trebuia să vină Mântuitorul în acest fel. Să suferă durere încă de la 8 zile, să-și înroșească trupul cu scumpul lui sânge, ca apoi să secere cu bucurie, adică după învierea din morți, ca un piruitor, zicând, veniți după mine, eu am piruit. Omul păcătos nu are hotare, trăiește într-o mărcime care nu satisface, ci vrea să-și mărească din ce în ce imperiul lui. Numai cel care este cu bun simț, cel care trăiește după niște puține măcar. Moraburi frumoase, plăcute, ca să-l caracterizeze cu o nobilă, își pune hotare. Că vedem în noi înșine animalul din noi cum vrea să explodeze, cum vrea să scoată colții, dar având lege pusă în Doamna sa, Maria sa, mintea imediat temperează această junglă care o avem în noi. Pe când omul care zăce în întuneric, când în Zabulon și în Neftalin, are lărcime, arealul lui este pe multe centuri. O termină al metroporii se duce în altă centură. Înțelegeți alunția. Din acest motiv spune și evanghelistul, preluându-l pe, pe Sfântul Proroc Isaia, că lumea care trăia în păcat, în întunericul păcatului, zavulonul, trăia și în pământul neptalimului care are lărgine. Aceia aveau să fie vânați prin lumina lui Hristos. Rămâneau cei rebeli care nu voiau să vină la năvotul luminii al lui Hristos, tot corifei sinagogii, ce aveau o putere parcă nețărmurită de a-i modifica pe oamenii din timpul lor, probabil cu momeri, probabil cu un cârnăcior în piatră sau cu un guriță, cum sunt alegerile, să-i să le schimbe vorba din osana, iar, iar, ia mers. Acestea fiind zise să venim acasă la noi, această casă fiind timpurile contemporane noi. Noi. Oare lumea nu cumva astăzi un zabulon și un nestalini? Cred că stilata americă și deșteaptă americă nu este decât cântă cele destrunate, Fără numai că este acest zavulon unde se cocesc toate neroziile și nepunile lumii și apoi sunt transportate în resturile meridianelor. Omul care este întunecat la minte, cu creu poate primi o rază de lumină, cu creu poate primi chiar un început al Cuvântului și te expediază imediat. Intuiește, știu ce vrei să-mi spui, hai pleacă, eu sunt deștept. am primba lumea, știu cine sunt eu. Acesta este rodul păcatului lucrativ, activ, prezent în om. Ne punem o milă întrebare, de ce Dumnezeu i-a primpat pe iudei 400 de ani să stea în robia egipteană? fără numai ca să vadă, să conștientizeze în ce decadență zace lumea și apoi ei să ceară libertatea de acea frumoasă libertatea conștiinței, a unei vieți frumoase, a unei vieți normale. Lumea, iubiți credincioși, nu ne putem imagina în ce hal de decadență putea să trăiască în timpul la cine, dar mai ales în ce cruzine. Omul, prin excelență, este zidit spre libertate, spre viață. I-a de Dumnezeu să se împie din viață, că i-a dat și pofte dar dacă pentru o momeală își pune capul, gâtul în jur, fără numai că îl scoate din mintea lui pe cel ce a dat această libertate. I-a dus Dumnezeu din libertate în robie, momeala care a fost, cât a trăit Iosif, cel ce a spintecat pământul, Egiptului, adică a adus nobreța poporului mesianic în Egipt. Pe urma a început să vadă greutatea. 400 de ani au văzut și tinere dar majoritatea timpului greu. Au văzut ce înseamnă șuncul omului idolatru. Jugul era bine prins pe gât și nu putea să-l să evadeze, să-l arunce, fără numai cu bunătatea lui Dumnezeu. Pentru acest motiv a dat Dumnezeu și botezul acela în care îi se punea și numele iudeului, tăierea prejur, ca să rămână în conștiința lui, pentru toată viața ca un stigmat, iată ce înseamnă să mă părăsești. Nu era un șantaj al lui Dumnezeu, cu fac obicei oameni între ei, te șantajez să vii la mine, să mă prețin, să mă știu ce mort. Ce să-i arate și totodată să scrie ca într-o carte, pentru toată istoria omenirii ce va urma, ce înseamnă să-ți pui greabă în, un, în robia unui om fără Dumnezeu? Când a gemut omenirea sub papucul sub pintenul Stăpânului, a venit Hristos și l-a eliberat pe omul. I-a arătat de lumină. El a fost ghidul. El a fost lumina care te-a condus întotdeauna. A fost cărarea, după cum s-a și exprimat Mântuitorul, atât în Sfintele Scripturi, în Vechiul Testament, cât și El însuși, spunând, eu sunt calea, eu sunt lumina, la singular, spunându-le toate. Deci, cu alte cuvinte, nu mai căuta alți Hristos sau alte lumini. Nu i-a fost bună pentru ochii lui bolnat omului, lumina lui Hristos. Măria sau omul, foarte deștept la timpul acesta, caută o altă lumină, de la Luceafă sau Lucifer. El este lumina care vine de la bus și a pus mai de departe, peste oceana. Dragi credincioși, cum întotdeauna m-am exprimat și din tot sufletul am spus că alt interes nu am decât pentru ceea ce sunt cu darul lui Dumnezeu așezat aici. Să înțelegem lucrurile în unitatea lor, nu a explodat, nu deveni niște eroi mușchiloși sau, știu eu, revoluționari. Nu ne pasă de lucrurile acesta. ci la nivel de individ să conștientizăm cursele care se întâmplă din ce în ce mai sensibile, mai discrete, în care să te prindă. Dacă Mântuitorul a venit și el însuși s-a botezat, Ioan Botezătorul, până și botezul Domnului l-a pregătit, că mergând în pustul Iordanului, propovăduia cu glasul său de leu, nu după diapazon, adică să spargă ca pe scene nebunii de fost rochiștii, și cu glasul Lui puternic de înțeles care răscolea mocila din om. Apropo, botezul, pocăiți-vă că s-a apropiat timpul. Eu vă botez pe voi numai cu apă, că într-adevăr cei care veneau și ascultau glasul Lui plin de înțeles erau atunci la Iordan și intrând oamenii în Iordan până la gâtă, își mărturiseau păcatele și apoi se scufundau. Acela spunea, botezând în felul acesta, Eu botez numai cu apă, dar vine după mine cel căruia nu-i sunt vrenii, să-i dezgău în încălțămintei lui. Acela vă va boteza pe voi cu cu Sfânt cu foc. Și acela avea să fie Domnul Hristos. Ce-au făcut oamenii? Au stricat Sfântul Botez. Nașterea a doua de care are nevoie omul și de care însuși Mântuitorul a spus lui Nicodim când vreia cu el. De nu vă veți naște a doua oară din apă și din duc, nu veți vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Această naștere stă la căpătenia mântuirii omului. Niciun om în dicticele omenești nu poate să treacă un copil care, chiar dacă s-a apropiat de naștere, până când nu a venit pe lume. Așa și omul în tipticele îngerești până nu se naște a doua oare. adică partea spirituală duhovnicească din apă și din, din dupt, după cum a lăsat Sfinții Apostoli, iar ei de la Mântuitorul, acela n-are cum să fie scris în tipticele dumnezeiești. Este suficient... Să vină în Îngerul și numai atâta să te întrebe. Toi ai fost scris când erai în curtea mamei, de către secretarul, unde erai tu acolo? Și după ce te-a declarat viu, nu mor. atunci ești scris. Oare partea ta sufletească rămâne în alt? Ci trebuie să fii scris? Dar nu! Acum de justiție și altă justiție de către cea care deține partea spirituală. Iarăși, mergând la timpul de nașterea, oare nu toate sunt făcute, predestinate ca să-l aducă pe om într-o turmă, într-un zavul și într-un neptalit? Iată ce se întâmplă în timpurile noastre. Adunările pe scene, mulțime, acestea cu motivații bine catadixite sunt adunate și apoi manipulate. Au apărut acum că la modă prin Sările super de deștepte, niște fotografi care contra unui preț terizoriu adună o mulțime de oameni bărbați și femei și să le facă o poză goi. Nu câte unul, toți mulțimea. Vin niște nebunți pânțiți, întrăciți și vă adună pe scene și să-l dar nu vă dați seama că de fapt în acele cuvinte și în toate melodiile acelea vă modifică la munte, și mai ales prin Nu vă gândiți oare de ce tot inundă țara și să anunță prin fel de fel de reclame că vin sataniștii din Anglia, vin din homosexualii de unde vin ei, nu vă dați seama că este un fel de pâine și circ. De prostului un iar iar dincolo în întuneric, după cortină, iarăși se mai pune jur, De parte de a face politică sau a degenerat în politică. Și din contra vreau, dragi credincioși, să punem preț pe suflet. Așa au pățit cei dinaintea noastră, au pierdut cârma și au pierdut mintea și încet, încet au devenit după statutul animalului din graș, care este sălat, adăpat, hrănit până la o vreme, că tocmai când îți place viața atunci stăpânul, te-a luat și te-a dus după poștul lui. Dacă trupești a fost una, așa, sufletește, puneți preț, să nu vă faceți rog. Întristător este ceea ce, ce v-am spus acum vreo două, trei duminici, când, parcă instantaneu raportat la lungimea vremii când se schimbă ceva, Apare un purtător de cuvânt al Patea să spună că duminica este începutul săptămânii. În aparență este un lucru marunt, într-adevăr, și mai ales omul prinț în închisoia la aceasta, în tumul acesta, nu mai pricepe. Chiar te mulți și au ce probleme, ce îmi pasă mie începutul sau în sfârșitul săptămânii. Este tocmai adus omul în această necrijă, dar nu-și dă seama că de fapt se pregătește instalarea sabatului, sâmbăta. Iar duminica devenind începutul săptămânii cadând de și și cetul cu în cetul, în ani de zile, ea nu se mai servea. Botezul Domnului nașterea în ortodoxe, măriile sale, studenții la teologie, sunt învățați cum să boteze, au capitole în care se arată ereticii pe măsura ereziilor lor, dar când trec în practică, prin stropie fac acest lucru. Ceea ce este antagonic Sfinților Părința Sfintelor canale, Este o naștere care nu mai poți spune naștere după Sfintele canale, Că spun Sfinții Părinți, în de Duhul Sfânt, Cel ce nu va boteza, prin cele trei afundări nu, nu poate ca să se numească potez normal, iar preotul, clericul, deja pierde dar fără numai că este o aliniere atât calendaristică cât și practică la catolicism. Spre această chidră, spre acest piton care vrea să închidă tot, dar de fapt nici nu-i mentalitatea lor. Nu este voința catolicului. Catolicul, iubiți credincioși, știți ce este Vaticanul? Exact ca America, un taur decorită, dar de fapt prins de nas. Nu poate face absolut nicio mișcare fără știrea ștăpânului. Zguduie lanțurile de pe el și clopoței care toarte în fioară. Atunci, dar ca să aibă putere, nu. De fapt, putere altul. Așa se face și din biserică. Și îmi pare rău că la nivel de oameni ar putea să aibă identitatea lor, dar sunt niște trecăduși, niște goarme prin care sună altcineva și apoi cade o timichea. Aveți grijă, nu călcați în zavulon și în neptalini. Mai bine strâns într-un cerc al minții dar prin felul acesta se pătrâns curăția, că în aceasta este constituit omul și din totodată. Și ca să concretizez, aduceți-vă aminte cei care au călătorit în pământul lărgimii neftalin fără să-L știți pe Dumnezeu. Când ați început să-L conștientizați, Că este rușine uitându-te în urma ta. Nu te mai întoarce nici cu preț de sânge și îți spui în subconștientul tău, Doamne, de ce nu te-am cunoscut înainte? Și totuși ne gândim cât îi de bun Dumnezeu n am stors frumusețea, n am stors tinerețea, ne-am stors tot ce a fost mai frumos în noi, în niște de centură. El nu ne-a luat viața, nu și-a întors fața dinspre noi, n-a secundat întotdeauna. Și totuși, când stors de viață, iată că ne primește cu brațele deschise ceea ce-l caracterizează în dragostei lui față de om. Oare numai aceste micuțe sentimente care le vedem prezente în noi zi și noapte nu ne îndeamnă din subconștientul nostru să-l Să ne apropiem de el și cât de cât să-i păzim cuvântul, cred că merită tot ce mai scump în noi. Să-i dăm acelea ce-a murit pentru noi, care s-a născut în umila peșteră, care la 8 zile a plâns ca un copil de durere, iar la 30 de ani s-a botezat de la rocul său, de la Ioan. Lui să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin.